Людина, яка побачить нас разом, будуть викликати замовлення. Я запитав Джанаї, чи знає вона якесь місце, де я міг би її безпечно сховати, поки не знайду спосіб вивести її з палацу. Вона сказала, що ні. Вона знала тільки кімнату, в якій була ув'язнена. Я поквапився з нею коридором, яким прийшов, але на початку пандуса, що веде на поверх нижче, я побачив двох офіцерів, які піднімалися вгору. Зліва від мене були двелі, і оскільки нам потрібно було негайно зникнути з поля зору, я відчинив їх і заштовхнув Джанаїв у кімнату за ними, яка, на щастя, була порожня. Це була, очевидно, комора, бо вздовж стін були складені мішки та ящики. В дальньому кінці кімнати було вікно, а в одній з бічних стін – ще одні двері. Я почекав, поки почув, як офіцери проходять коридором. Потім я відчинив двері в бічній стіні, щоб подивитися, що там». Там була ще одна кімната, в одному з кутів якої лежала купа спальних шовків і хутра. Все було вкрите пилом, що свідчило про те, що кімната не була заселена протягом значного часу. У завішеній ніші була ванна, а на гачках уздовж стіни висіло спорядження воїна, аж до його зброї. Колишній мешканець, мабуть, пішов, сподіваючись повернутися, і я припускав, що це був офіцер, який вирушив у якусь експедицію і був убитий бо спорядження і зброя, які були залишені, були такими, які боєць носить на урочистих випадках. «Ми натрапили на чудове місце, де ти можеш сховатися», – сказав я. «Тримай двері до цієї кімнати замкненими. З цього боку є засув. Я принесу тобі їжі, коли зможу, і щойно це стане можливо, я відправлю тебе в безпечніше місце». «Можливо, вор, дай, прийде мене провідати», – припустила вона. «Не забудь сказати йому, де я». «Він би прийшов, якби міг, міф, але він у лабораторному корпусі і не може звідти вийти. Ти дуже хочеш його побачити. Я не втримався, щоб не запитати її про це». «Дуже», – сказала вона. «Він буде радий це знати, і поки він не зможе прийти, я зроблю все можливе, щоб допомогти тобі». «Чому ти такий добрий до мене?» – спитала вона. «Ти зовсім не схожий на інших гормадів, яких я бачила». «Я друг Вородая», – сказав я. «Я зроблю все, що зможу для нього і для тебе». «Ти більше не боїшся мене?» «Ні, спочатку боялася, але зараз ні». «Тобі ніколи не потрібно мене боятися. Немає нічого, чого б я не зробив для тебе, навіть поклав би за тебе своє життя». «Дякую тобі, хоч я й не розумію», – сказала вона. «Колись ти зрозумієш, але ще не зараз. Тепер я повинен іти. Будь сміливою і не втрачай надію». «До побачення. О, я навіть не знаю твого ім'я». «Мене звати Тор Дурбар», – сказав я. «О, тепер я тебе пам'ятаю. Тобі відрубали голову в бою, в якому захопили вородая і дотара Соджата. Я пам'ятаю, що тоді ти пообіцяв бути другом Вородая, Тепер у тебе нове тіло». «Хотілося б, щоб вони дали мені ще й нове обличчя», – сказав я, імітуючи посмішку своїм жахливим величезним ротом. «Досить того, що в тебе добре серце», – сказала вона. «Мені досить того, що ти так думаєш, Джанаю. І тепер до побачення». Проходячи через зовнішню кімнату, я оглянув складені там мішки та ящики і дуже зрадів, виявивши, що в них є їжа. Я поспішив повідомити Джанаю цю добру новину. Потім я покинув її і повернувся до вартової кімнати. Мої товариші по варті були дуже нецікавими компаньйонами. Як і більшість дурних людей, вони говорили переважно про себе і були великими хвальками». Їжа також була дуже важливою темою розмов для них, і вони годинами розповідали про велику кількість тваринної тканини, яку вони з'їли за різних обставин. Коли поруч не було офіцера, вони висловнювали свої невдоволення владою джедів, але робили це боязко, оскільки завжди існувала небезпека шпигунів або інформаторів. Підвищення до більш легких посад і більші пайки тваринної тканини були нагородою за донос на своїх товаришів. Я повернувся зовсім недавно, коли до кімнати зайшов офіцер і наказав нам пристебнути зброю і супроводжувати його. Він повів нас до дуже великої кімнати в покоях третього джеда, якому ми належали. І там я виявив, що зібралися всі озброєні слуги джеда. Було багато шепоту і спекуляцій. Офіцери здавалися надзвичайно серйозними, і атмосфера була наелектризована нервовим передчуттям». Раптом до кімнати увійшов третій джед у супроводі своїх чотирьох головних дварів. У нього було кілька перев'язаних ран, з яких сочилася кров. Я знав, де він їх отримав, і мені було цікаво, як справи у першого джеда. Третій джед піднявся на підвищення і звернувся до нас. «Ви підете зі мною до ради семи джедів», – сказав він. «Ваш обов'язок зробити так, щоб мені не було завдано шкоди. Слухайтеся своїх офіцерів». «Якщо ви будете вірні, ви отримаєте додатковий пайок їжі та багато привілеїв», – я сказав. Нас провели до зали засідань ради, яка була заповнена озброєними громадами особистої охорони семи джедів. У повітрі відчувалася напруга стриманого збудження. Навіть найдурніші громади, здавалося, були заражені цим. Шість джедів сиділи на підвищенні. Перший джед був обмотаний бинтами червоними від крові. Трон третього джеда був порожній. Оточивши нашого джеда, ми пробилися до підніжжя підвищення, але він не піднявся на трон. Замість цього він стояв на піднозі обличчям до шести джедів, і його голос і манера були войовничими, коли він звертався до них. «Ви послали воїнів, щоб заарештувати мене», – сказав він. «Вони мертві. У Морбусі немає нікого, хто мав би владу чи повноваження заарештувати мене. Серед вас є ті, хто хотів би бути джедаком і правити рештою з нас». Перший джет хотів би бути джедаком. Настав час нам визначити, хто з нас гідний бути джедаком, бо я згоден з іншими з вас, що сім чоловік не можуть правити так добре, як один. Розділена влада це відсутність влади. Ти заарештований, вигукнув перший джет. Третій джет засміявся йому у відповідь. Ти даєш додатковий доказ того, що ти не гідний бути джедаком, бо ти можеш лише віддавати накази, ти не можеш їх виконувати. Перший джед подивився на своїх послідовників, звертаючись до свого головного двара. «Схопіть його!» – наказав він. «Візьміть зрадника живим або мертвим!» Воїни першого джеда рушили до нас, повільно пробиваючись крізь натовпи інших воїнів. Так сталося, що я стояв у першому ряду обличчям до гормат, що наближалися. Великий воїн першим пробився до нас. Він зробив випад у мій бік мечем, він був дуже повільним і незграбним, і мені не склало труднощів швидко відскочити в бік і уникнути цього. Він вклав стільки сил у цей удар, що коли він промахнувся, він втратив рівновагу і впав у мої обійми. Це було чудово! Я підняв його в повітря і кинув метрів на 15 від себе, так що він приземлився серед своїх товаришів, збивши багатьох з них». Гарна робота, Тор Дурбар! крикнув третій Джед. За це ти матимеш скільки завгодно м'яса. Другий чоловік накинувся на мене, і я закинув його через усю кімнату. Я тільки почав усвідомлювати, яку величезну силу маю. Здавалося абсолютно неймовірним, що будь-яка істота може бути такою сильною. Після цього настало затища, під час якого третьому джеду знову вдалося, щоб його почули. «Я третій джед!» – прогримів він. – «Проголошую себе джедаком Морбуса! Нехай джеди, які хочуть присягнути мені на вірність, піднімуться!» Ніхто не піднявся. Для третього джеда це виглядало погано, оскільки палата була заповнена воїнами інших джедів. Для нас це теж виглядало досить погано. Мені було цікаво, що зробить третій джед. Мені здавалося, що в будь-якому випадку його життя втрачене, незалежно від того, що він зробить. Він повернувся і заговорив до дварів, що скупчилися навколо нього, і негайно було віддано наказ нам відійти до дверей. Потім почалася бійка, коли інші джеди наказали своїм вайнам запобігти нашій втечі. Третій джед покликав мене на ім'я. Розчисть шлях до дверей, тордурбар! вигукнув він. Мені здалося, що він надто покладається на мою силу, але мені подобалося битися, і це виглядало як чудова можливість отримати від цього задоволення. Я пробився назад крізь наші власні ряди до того, що тепер було переднім краєм нашої атаки. І тут я виявив, що доля дала мені велику перевагу в одній з моїх деформацій. Моя надзвичайно довга рука була моєю збройною рукою, яка, підкріплена моєю надлюдською силою та довгим мечем, дозволяла мені прокладати шлях крізь ворожу лінію, що відкривала шлях ніби за помахом черівної палички. Бо ті, кого я не скосив, розверталися і тікали від інтенсивності моєї атаки. Там були голови, руки, ноги та половинки тіл, що корчилися та звивалися на підлозі. Там були голови, що кричали та проклинали під ногами, і обезголовлені тіла, що кидалися по кімнаті, безладно стикаючись з друзями та ворогами. Якщо й було коли-небудь щось схоже на безлад, то це було там, у великій залі ради семи джедів Морбуса. Гормади здебільшого були надто дурними, щоб знати страх. Але коли вони побачили, що їхні офіцери тікають від мене, їхній моральний дух був зламаний, і ми дісталися до дверей майже без втрат з нашого боку. Звідти наші офіцери вивели нас із палацю в місто та довгою алеєю до міських воріт. Там вони нічого не знали про те, що відбувалося в палаці, і відчинили ворота за наказом третього джеда. Звичайно, вони все одно не змогли в нас зупинити, бо нас значно переважало число охоронців біля воріт. Мені було цікаво, куди ми йдемо, коли вийшли з міста Морбус. Але я невдовзі дізнався, бо в першому з зовнішніх сіл, до яких ми прийшли, третій джет вимагав його здачі та оголосив, що він є джедаком Морбуса. Він привів офіцерів і воїнів на службу до себе, підвищив багатьох колишніх, пообіцяв збільшити раціони останнім, залишив двора представляти його і рушив на нові завоювання». Ніде він не зустрічав опору, і за три дні він завоював увесь острів Морбус, окрім самого міста. Двари, яких він залишив позаду, організували місцевих воїнів, щоб протистояти будь-яким силам, які могли бути відправлені шістьма джедами, які залишалися командувати містом. Але протягом цих трьох днів жодна армія не виступила з Морбуса, щоб оскаржити право нового джедака на правління». На п'ятий день ми повернулися до великого села на Узбережжі, поблизу міста. І тут Аймат, джедак Морбуса, заснував свою столицю. Це ім'я він взяв буквальний переклад якого «Одна людина» або «Людина номер один» або «Перша людина». Усякому разі він був головною людиною. І я думаю, що з усіх семи джедів він найбільше підходив на роль джедака». У нього була статура та обличчя, які відповідали його новій ролі, і він мав один із найкращих умів серед усіх гормадів, про яких я знав. Звичайно, все, що сталося, здавалося поставило мене у цілковито безнадійне становище. Джанай була в місті, і я не мав жодної надії допомогти їй. Я був розлучений з воєначальником Ірасом Тавасом. «Я був лише бідним громадом без впливу чи становища. Я нічого не міг зробити, і наразі я, мабуть, був настільки відомий у місті, що не міг увійти туди таємно. Мої потворні риси, мабуть, вже стали надто добре відомі послідовникам шести джедів, щоб дати мені хоч найменшу надію увійти в місто невпізнаним». Коли ми нарешті стали табором у новій столиці Аймаду, я кинувся на землю разом з іншими гормадами і чекав видачі слизької тваринної тканини, яка була нашою головною винагородою за здійснення нами завоювання. Це задовольняло більшість бідних, недоумкуватих, напівбожевільних істот, які були моїми товаришами. Але мене це не задовольняло. Я був наділений більшим розумом, більшими здібностями, більшим досвідом, більшою фізичною силою, ніж будь-хто з них. Я був значно кращим за самого джедака, і все ж я був лише потворним, деформованим гормадом, з яким жоден самоповажний калот не став би спілкуватися. Я був зайнятий саможалем, коли офіцер голосно вигукнув моє ім'я. Я встав. «Я Тор Дурбар», – сказав я. «Ходімо зі мною», – сказав він. «Джедак послав за тобою». Я супроводжував його туди, де зібралися джедак і всі його головні офіцери, гадаючи, яке нове завдання Аймат придумав для випробування моєї величезної сили, бо я не міг повірити, що він хотів побачити мене з іншою метою. Я набув типового комплексу вартості справжнього громада». Вони спорудили щось на зразок підвищення і трон для Аймада, і він сидів там, як справжній джедак, з офіцерами, що оточували його. «Наблизься, Тор-Дурбар!» – наказав він. «І я підійшов і став перед троном!» «Стань на коліна!» – сказав він. «І я став на коліна, бо я був лише бідним гормадом!» «Більше, ніж будь-кому іншому, перемога, яку ми здобули в Залі Ради в Морбусі, була завдяки тобі!» – сказав він. «Ти маєш не тільки силу багатьох людей, але й інтелект. Через це я призначаю тебе двара, і коли ми увійдемо в Морбус з перемогою, ти можеш вибрати тіло будь-якого червоношкірого чоловіка там, і я накажу Расу та Васу пересадити твій мозок в нього». Тож я став двар. Я подякував Аймаду і приєднався до інших дварів, що скупчилися навколо нього. У всіх у них були тіла червоношкірих чоловіків. Скільки з них мали мозок Гормада, я не знав. Я був єдиним двар з тілом Гормада. Я міг, наскільки мені було відомо, бути єдиним з мозком людини. 12 Нагорода воїна. Ти побачиш, що я правий, якщо спробуєш завоювати світ. Але місто Морбус легко взяти. «І як?» – запитав він. «Я кількома словами розповів йому, як би це зробив, якби я був командувачем». «Він довго дивився на мене, обмірковуючи це». «Це надто просто», – сказав він. Потім повернувся до інших. «Чому ніхто з вас не подумав про це раніше?» – запитав він. «Тордурбар єдиний серед вас, хто має міски. Всю ніч тисяча гормадів будували довгі драбини. Всю ніч і наступний день. У нас була тисяча таких – і коли обидва місяці опустилися за горизонт другої ночі, сто тисяч громадів підкралися до стін морбусу зі своїми довгими драбинами. У тисячі місцях навколо міста ми підняли наші драбини до верху стін, і за умовним сигналом, сотня людей підіймалася по кожній драбині і спускалася на вулиці міста. Решта була легкою ми взяли спляче місто з втратою лише кількох воїнів. І Аймад зі своїми дворами увійшов до зали ради. Перше, що він зробив, це наказав прибрати всі трони з підвищення, крім одного. Потім, сидячи там, він наказав привезти до нього шістьох джедів. Вони були сором'язливі та перелякані. «Як ви хочете померти?» – запитав він. «Чи, можливо, ви б воліли, щоб ваші мізки повернули в черепи гормадів, звідки вони й прийшли?» «Цього не можна зробити», – сказав п'ятий джед. «Але якби це було можливо, я б краще пішов у чани. Я не хочу знову бути гормадом». «Чому цього не можна зробити?» – запитав Аймад. «Те, що раз Тавас робив стільки разів, він може зробити знову». «Немає ніякого раса Таваса», – сказав п'ятий джед. «Він зник. Можна собі уявити, який вплив справила на мене ця заява». Якщо це правда, я був приречений на довічне ув'язнення в жахливій туші Гормада. Не могло бути ніякого порятунку, бо Вадва роздухору був так само далеко від мене, як якби він був на своїй власній планеті Ясум. І він був єдиною іншою людиною у світі, яка могла б повернути мій мозок у його законне тіло, якби раз та вас був мертвий. З новим джедаком Морбусу, який прагне завоювати світ, всі люди стануть нашими ворогами. Я не міг нікого попросити врятувати мене. А що з Джанаї? Я завжди буду огидним для неї, і тому я ніколи не зможу сказати їй правду. Було б набагато краще, якби вона вважала мене мертвим, ніж знала, що мій мозок назавжди похований за цією огидною нелюдською маскою». Як може хтось із такою зовнішністю, як у мене, говорити про кохання? А кохання не для гормадів. У Заціпенінні я почув, як Аймат запитав, що сталося з расом Тавасом, а п'ятий джед відповів, «Ніхто не знає, він просто зник». Оскільки він не міг покинути місто непоміченим, ми вважаємо, що декілька гормадів розрізали його на шматки і кинули в один з його власних чанів для культивації – в помсту. Аймат був в люті, бо без раса Таваса його мрія про світове завоювання була розбита. «Це справа моїх ворогів!» – вигукнув він. «Хтось із вас, шість джедів, причетний до цього? Ви знищили раса Таваса або сховали його? Забрати їх? Посадити їх у окремі підземелля в ямах? Той, хто зізнається першим, збереже своє життя і свободу. Решта помруть!» «Я даю вам один день на роздуми». Після того, як шість джедів було відтягнуто, Аймад запропонував амністію всім їхнім офіцерам, які присягнуть йому на вірність, від чого ніхто не відмовився, оскільки відмова могла означати лише смерть. Після цієї формальності, яка зайняла кілька годин, Аймад публічно визнав, що успіх його операцій проти Морбуса був завдяки мені і сказав мені, що він надасть мені будь-яку послугу, яку я попрошу, і що на додаток до цього він призначає мене одваром, військовим званням, аналогічним званню генерала в арміях планети Земля. А тепер, продовжив Аймад, виберіть послугу, про яку ви хотіли б попросити. «Я хотів би зробити це наодинці», – сказав я, – «бо послуга, про яку я хочу попросити, не може бути цікавою нікому, крім вас і мене». «Гаразд», – сказав він, – «я надам вам приватну аудієнцію відразу після завершення цієї». З певним нетерпінням я чекав завершення засідання в залі Ради, і коли нарешті Аймат підвівся і жестом запропонував мені йти за ним, я зітхнув з полегшенням. Він провів мене в невелику кімнату прямо за кафедрою і сів за великий стіл. «Ну», – сказав він, – «про яку послугу ви хочете попросити?» «Я збираюся попросити про дві», – відповів я. «Я хотів би бути призначеним повним керівником лабораторного корпусу. Я не бачу жодних заперечень проти цього», – перервав він. «Але чому таке дивне прохання?» «Там є тіло червоної людини, в яке я хотів би перенести свій мозок, якщо раса Таваса коли-небудь знайдуть», – пояснив я. «І якщо я буду повним керівником лабораторного корпусу, я зможу захистити тіло і переконатися, що рас Тавас витонає операцію». «Гаразд», – сказав він, – «ваше прохання задоволено. Яке інше?» «Я хочу, щоб ви віддали мені дівчину Джанаї». Його обличчя похмуріло. «Що тобі потрібно від дівчини?» – запитав він. «Ти ж лише Гормад. Колись я можу стати червоною людиною. Але чому дівчина Джанаї? Що ти знаєш про неї? Я не знав, що ти її коли-небудь бачив. Я був з групою, яка її захопила. Вона єдина жінка, яку я коли-небудь бачив, яку я хотів. Я не міг би віддати її тобі, навіть якби хотів», – сказав він. «Вона теж зникла». Поки я бився з першим джедом, вона, мабуть, втекла з кімнати. Ми билися в квартирі, де тримали жінок, і її з тих пір не бачили. Ви віддасте її мені, якщо її знайдуть? Я хочу її собі. Але ж ти можеш обрати з багатьох інших. Я бачив в палаці вродливих жінок, і серед них має бути та, яка стане тобі чудовою дружиною, гідною супутницею для джедака». Це з усіх послуг, про які я міг би попросити, я бажаю найбільше. Вона сколіше помре, ніж належатиме потворному монстру, як ти, сказав він. Добре, тоді дай мені ось що. Якщо її знайдуть, рішення залишиться за нею. Він засміявся. На це я охоче погоджуюся. Ти ж не думаєш, що вона обере тебе замість джедака, монстра замість чоловіка. Мені казали, що жінки непередбачувані. Я готовий ризикнути і підкоритися її рішенню, якщо ти теж. «Тоді домовлено», – сказав він. І він був цілком добродушним з цього приводу, настільки впевнений був у результаті. Але ти не отримаєш великої винагороди за послуги, які ти мені надав. Я думав, що ти принаймні попросиш власний палац і багато слух. «Я попросив про дві речі, які бажаю найбільше», – сказав я. «І я задоволений», – сказав я. «Ну, то ти можеш мати палац і слух, коли захочеш, бо згідно з твоєю власною пропозицією, ти ніколи не матимеш дівчину, навіть якщо її знайдуть». Щойно він відпустив мене, я поспішив до кімнати, де залишив Джанай, і моє серце шалено билося від страху, що я не знайду її там. Я мав бути обережним, щоб ніхто не побачив, як я входжу до комори, яка вела до її сховку, бо я не хотів, щоб Аймат коли-небудь дізнався, що я весь час знав, де вона ховається. На щастя, коридор був порожнім, і я непомітно зайшов до комори. Підійшовши до дверей кімнати Джанай, я постукав. Відповіді не було. «Джанай!» – покликав я. «Це я, Тордурбар. Ти тут?» Тоді я почув, як відсувається засув, і двері відчинилися. Там вона стояла. Моє серце ледь не зупинилося від полегшення. І вона була така красива. Здавалося, що кожного разу, коли я бачив її, вона ставала ще красивішою. «Ти повернувся», – сказала вона. «Я почала боятися, що ти ніколи не прийдеш. Ти приніс звістку від вора Дая». Отже, вона думала про вора Дая. На такій мізерній поживі процвітає кохання. Я зайшов до кімнати і зачинив двері. «Вор Дай передає вітання», – сказав я. «Він думає лише про тебе та твоє благополуччя. Але він не може прийти до мене». Ні, він в'язень у будівлі лабораторії, але він доручив мені піклуватися про тебе. Тепер я можу робити це краще, ніж раніше, бо в Морбусі відбулося багато змін з того часу, як я востання бачив тебе. Я тепер одвар, і мій вплив на нового джедака значний. «Я чула звуки бою», – сказала вона. «Розкажи мені, що сталося». Я коротко розповів їй, що третій джед тепер джедак. «Тоді я пропала», – сказала вона, – «бо він всемогутній. Можливо, в цьому твоє спасіння», – сказав я їй, – «щоб винагородити мене за послуги, які я надав йому. Новий джедак зробив мене одваром і пообіцяв виконати будь-яку послугу, про яку я попрошу. І що ти попросив у нього? Тебе. Я майже відчув тремтіння, яке пробігло її тілом, коли вона подивилася на моє потворне обличчя і деформоване тіло. Будь ласка». Благала вона. «Ти казав, що ти мій друг, що ти друг Вородая. Він би не хотів, щоб ти мав мене. Я впевнена». «Я попросив про тебе лише для того, щоб захистити тебе для Вородая», – сказав я. «Звідки Вородаю знати, що я хочу його?» – запитала вона. «Він не знає. Він лише сподівається, що я зможу захистити тебе від інших. Я ж не казав чи не так, що Вордай хоче тебе для себе». Я не міг вприматися від того, щоб сказати це, просто щоб зрівнятися з її уявною байдужістю до Вородая. Її підборіддя трохи піднялося, і це мені сподобалося. Я дещо знаю про жінок та їхні реакції. «Що сказав третій джет, коли ти попросив про мене?» – запитала вона. «Він тепер джедак, і він називає себе Аймат», – пояснив я. «Він сказав, що ти не будеш зі мною, тому я прийшов викласти всю справу перед тобою, тобі вирішувати. Я думаю, що Вордай кохає тебе. Ти повинна вибрати між ним і Аймадом. Аймат попросить тебе зробити вибір між ним і мною, але вибір насправді буде між ним і Даєм, тільки Аймат цього не знатиме. Якщо ти вибереш мене, Аймат буде ображений і злий, але я вірю, що він дотримається своєї обіцянки». Тоді я відведу тебе до покоїв біля моїх власних і захищатиму тебе до того часу, коли ти і Вордай зможете втекти з Морбуса. Я також можу запевнити тебе, що Вордай не буде вимагати від тебе жодних обіцянок після цього. Його єдина думка зараз – допомогти тобі. «Я була впевнена, що він буде таким», – сказала вона, – «і ти можеш бути впевнений, що коли мені дадуть вибір, я виберу тебе, а не Аймада». «Навіть якщо, обравши його, ти могла б стати джедарою?» – запитав я. «Навіть так», – сказала вона. 13. Зникнення Джона Картера Одразу після зустрічі з Джанаї я пішов до лабораторного корпусу, щоб знайти Джона Картера і дізнатися, що йому відомо про зникнення Раставаса. Ми з Джанаї вирішили, що вона залишиться там, де вона є, на кілька днів, щоб не викликати підозр у Аймада, якщо я знайду її занадто легко. Я вирішив організувати пошуки, під час яких її має знайти хтось інший, але я буду поруч, щоб запобігти будь-яким невдачам наших планів». Одним із перших, кого я зустрів, увійшовши до лабораторного корпусу, був Тунган. Побачивши мене, він розлютився. «Я думав, я сказав тобі триматися подалі від моїх очей. Накинувся він. Ти хочеш потрапити в крематорій?» Я вказав на свій службовий знак, якого він, очевидно, не помітив. «Ти б не відправив одного з одварів джедака в крематорій, чи не так?» – запитав я. «Він був приголомшений. Ти одвар?» – запитав він. «Чому б і ні?» – запитав я. «Але ж ти всього лише гормат. Можливо, але я також одвар. Я міг би відправити тебе в крематорій або в чани, але я не збираюся цього робити. У мене є твоє тіло, тому ми повинні бути друзями. Що скажеш?» «Добре», – погодився він. «Що ще він міг зробити?» Але я не розумію, як ти став одваром з цим жахливим обличчям і потворним тілом. Не забувай, що колись це було твоє обличчя і тіло, нагадав Ярюму. І також не забувай, що ти нічого з ними не досяг. Потрібно більше, ніж обличчя чи тіло, щоб кудись дістатися. Потрібен мозок, який придатний для чогось, окрім думок про їжу». «Я все ще не можу зрозуміти, чому тебе зробили одваром, коли є такі гарні чоловіки, як я, з кого можна вибирати». «Ну, неважливо, це не те, про що я прийшов сюди поговорити». «Мене призначили відповідальним за лабораторний корпус. Я прийшов поговорити з дотаром Соджатом. Ти знаєш, де він?» «Ні, ніхто не знає. Він зник одночасно з Раставасом». «Це був новий удар. Джона Картера немає» але з іншого боку цей факт дав мені нову надію. Якщо їх обох немає і ніхто не знає, що з ними сталося, мені здалося цілком можливим, що вони знайшли спосіб втекти разом. Я був впевнений, що Джон Картер ніколи не покине мене. Якби він пішов з власної волі, він би повернувся. Він ніколи не залишив би мене в цій жахливій оболонці». «Невже ніхто не має уявлення, що з ними сталося?» – запитав я. «Можливо, їх порубали на шматки та кинули в один з чанів», – сказав Тунган. «Деякі зі старших хормадів почали виходити з-під контролю, і Раставас погрожував їм крематором. Вони могли зробити це, щоб врятуватися або просто помститися йому». «Я йду в кабінет Раставаса», – сказав я. «Ходімо зі мною». «Я знайшов кабінет приблизно в тому ж стані, в якому бачив його востання. Нічого не вказувало на те, що відбулася якась боротьба, жодної зачіпки, яка б вказувала на будь-яке вирішення цієї таємниці. Я був повністю збентежений». «Коли їх бачили востання?» «Близько трьох днів тому. Один з гормадів сказав, що бачив, як вони виходили з ям. Я не знаю, чому вони були там». Туди більше ніхто не ходить, відколи там перестали зберігати тіла, і там не тримають полонених. Для цього використовують ями під деякими іншими будівлями. Ями обшукали? Так, але жодних слідів не знайшли. «Зачекай тут хвилинку», – сказав я. «Я хотів піти в маленьку лабораторію і подивитися на своє тіло. Я хотів переконатися, що воно в безпеці, але я не хотів, щоб Тунган його бачив». У мене було відчуття, що він щось запідозрить, якщо побачить моє тіло. Він не був дуже розумним, але не потрібно було багато інтелекту, щоб здогадатися, що сталося з мозком ворадая. Тунган чекав на мене в кабінеті. Я знав, де захований ключ від маленької лабораторії, тому що раз незабаром я вже повертав його в замку. Мить і я зайшов у кімнату. І тут мене чекав ще один шок. Моє тіло зникло. Мої коліна стали такими слабкими, що я впав на лавку, і там я сидів, затуливши голову руками. Моє тіло зникло. З ним зникла моя остання надія – завойовати Джанай. Не мислимо, щоб я міг завоювати її з цим жахливим обличчям і гротескним тілом. Я б не хотів завоювати її так. Я не міг би поважати ні її, ні будь-яку іншу жінку, яка могла б обрати таку огидну істоту, як я. Незабаром я зібрався з силами і підійшов до столу, де востанє бачив своє тіло. Здавалося, все було в порядку, за винятком того, що зник контейнер, в якому зберігалася моя кров. Чи можливо, що раз Тавас пересадив інший мозок у моє тіло? Він не міг цього зробити без схвалення Джона Картера, а якщо Джон Картер схвалив, то для цього мала бути вагома причина. Одна з них прийшла мені в голову. Можливо, вони знайшли можливість втекти з острова, якою потрібно було скористатися миттіво, інакше ніяк. У такому разі Джону Картеру, можливо, здалося б мудрішим пересадити інший мозок у мій череп і забрати моє тіло з собою, а не залишати його тут у небезпеці. Звичайно, він зробив би це лише в тому випадку, якби був упевнений, що вони зможуть повернутися пізніше і врятувати мене. Але, звичайно, це все були пусті здогадки. Правда полягала в тому, що пояснення не було. Сидячи там і розмірковуючи над цим питанням, я згадав історію хвороби, яку раз Тавас написав і повісив біля підніж'я столу, де лежало моє тіло. Я подумав, що подивлюся на неї і перевірю, чи були внесені якісь подальші записи, але коли я підійшов до підніж'я столу, то побачив, що історії там немає. На її місці висів один аркуш, на якому були написані два числа – 17. Що вони означали? «Нічого, наскільки мене це стосувалося. Я повернувся до кабінету і наказав Тунгану супроводжувати мене під час огляду лабораторій, бо якщо я маю бути головним, я повинен зробити хоч якийсь жест відповідно до моєї новонабутої влади». «Як ідуть справи з тих пір, як зник Раставас?» – запитав я Тунгана. «Не дуже добре», – відповів він. Насправді без нього все йде шкереберть, і коли я дійшов до першої кімнати з чанами, я зрозумів, що це було грубе применшення факту. Гірше бути не могло. Підлога була вкрита останками жахливих потвор, яких офіцерам довелося знищити. Частини тіла ще жили. Ноги намагалися ходити, руки хапалися за все, що потрапляло в межі досяжності, голови лежали навколо, кричали і стогнали». Я покликав до себе відповідального офіцера. «Що це означає? Чому з цим нічого не зроблено? Хто ти такий, щоб мене розпитувати, Гормаде?» – запитав він. Я торкнувся знаку розрізнення мого звання, і його ставлення різко змінилося. «Я тут тепер головний», – сказав я. «Відповідай на мої запитання». «Ніхто, крім раса Каваса, не знав, як саме їх розрізати для чанів», – сказав він, – «і в які чани їх класти». «Віднесіть їх до крематорію», – сказав я. «Поки рас Тавас не повернеться, спалюйте все, що є марним». «Щось пішло не так у кімнаті з чаном номер 4», – сказав він. «Мабуть, вам краще подивитися туди». Коли я дістався до номера 4, те, що я побачив, було одним із найжахливіших видович, які я коли-небудь бачив. Очевидно, щось пішло не так із живильним середовищем, і замість того, щоб утворювалися окремі гормади, з чана виповзала і розкочувалася по підлозі одна величезна маса тваринної тканини. Різні внутрішні та зовнішні людські частини та органи виростали з неї без будь-якого зв'язку з іншими частинами. Нога тут, рука там, голова десь в іншому місці. І голови розмовляли та кричали, що лише додавало жах у цій сцені. «Ми намагалися щось зробити з цим», – сказав офіцер, – «але коли ми намагалися знищити цю масу, руки хапали нас, а голови кусали». «Навіть наші гормади боялися наблизитися до неї, і якщо щось занадто жахливе для них, то не можна очікувати, що люди це витримають. Я повністю з ним погодився. Відверто кажучи, я не знав, що робити. Я не міг наблизитися до Чана, щоб злити поживне середовище та зупинити ріст. А оскільки гормади боялися до нього підходити, знищити його було б неможливо. «Зачиніть двері та вікна», – сказав я. Зрештою, він задихнеться або помре з голоду. Але коли я виходив із кімнати, я побачив, як одна з голів відкусила великий шматок від сусідного куска тканини. Принаймні, з голоду він не помре. Ця сцена ще довго переслідувала мене, і я не міг позбутися роздумів про те, що відбувається в тій кімнаті жахів за тими зачиненими дверима та вікнами. Я провів кілька днів, намагаючись навести лад у лабораторному корпусі, і досяг успіху здебільшого завдяки тому, що ніхто не знав, як саме готувати тканину для чанів з культурами, оскільки їх спорожняли внаслідок розвитку їхнього жахливого потомства. Результатом стало стрімке зменшення кількості гормат, чому я, звичайно, був радий. Незабаром їх більше не буде, і я міг би побажати, щоб раз та вас ніколи не повернувся, щоб відновити свої непристойні труди, якби не той факт, що тільки через нього я міг сподіватися повернути своє власне тіло. Протягом цього часу я не відвідував Джанаї, щоб її схованку не виявили, і Аймат не запідозрив, що його обдурили. Але врешті-решт я вирішив, що буде безпечно її знайти. І тому я пішов до Аймада, сказав йому, що мені не вдалося її знайти, і що я збираюся організувати ретельний обшук палацу. «Якщо ти її знайдеш», – сказав він, – «ти знайдеш тільки труп». Вона не могла покинути палац. Думаю, ти погодишся зі мною, адже жодна жінка не могла покинути цей палац, щоб її не побачив член охорони або один з наших шпигунів. «Але чому ти думаєш, що вона мертва?» – запитав я. «Люди не можуть жити без їжі та пиття, і я наказав стежити за тобою та всіма іншими, хто міг би принести їй їжу. Їжу їй не приносили. Продовжуй свої пошуки, Тордурбаре. Твоєю нагородою, якщо взагалі буде нагорода, буде тіло мертвої жінки». В його виразі обличчя, коли він це сказав, було щось, що змусило мене замислитися. Ця його напівусмішка хитра і самовдоволена. Що вона означала? Він знайшов Джанаї і знищив її. Мене одразу охопило занепокоєння. Я уявляв собі всілякі жахливі картини, і мені було надзвичайно важко стриматися, щоб одразу ж не піти до схованки Джанаї, щоб дізнатися правду. Але здоровий глузд переміг, і замість цього я одразу ж організував пошукову групу. Я поставив на чолі надійних офіцерів і наказав кожному обшукати певну частину палацю, заглядаючи в кожну кімнату, комірку, нору. Я супроводжував одну з груп. Цією групою командував Сітор, якому я довіряв, і до неї входив Ті Айтанов, який часто голосно вихвалявся своєю дружбою. Частина палацу, яку потрібно було обшукати, включала кімнату, в якій ховалася Джанаї. «Я не спрямовував пошуки саме на ту квартиру, і я надзвичайно нервував, поки вони шукали скрізь, крім того місця, де вона була. Нарешті вони підійшли до комори. Я пішов за сітором до неї. «Її тут немає», – сказав я. «Але там є ще одні двері», – відповів він, – і підійшов до них. «Напевно, просто ще одна комора», – сказав я, намагаючись здаватися байдужим, хоча моє серце шалено билося від хвилювання». «Вони зачинені», – сказав він, – «зачинені з іншого боку. Це виглядає підозріло». Я підійшов до нього і крикнув «Джанаї!». Відповіді не було. Моє серце завмерло. «Джанаї! Джанаї!» – повторював я. «Її там немає», – сказав Сітор, – «але я думаю, нам доведеться виламати двері, щоб переконатися». «Так, виламуйте їх». Він послав за інструментами, і коли їх принесли, його гормади взялися за двері. Коли панелі почали розколюватися, з іншої кімнати почувся голос Джанаї. "Я відчиню", сказала вона. Ми почули, як відсувається засов, і двері відчинилися. Моє серце підстрибнуло, коли я побачив її там, цілу і неушкоджену. "Чого ви від мене хочете?", запитала вона. "Я повинен відвести тебе до Аймада Джеддака", сказав Сітор. "Я готова", сказала Джанаї. Вона навіть не подивилася на мене. Я замислився, чи не вирішила вона нарешті, що бути джедарою не так вже й погано. У неї було багато днів, щоб обміркувати це питання, протягом яких я її не відвідував. Можливо, вона передумала. Я міг зрозуміти, що спокуса може бути великою, бо що міг запропонувати їй Вордай? Звісно, небезпеку, а саме цього жінка хоче понад усе. Аж до приватної зали для аудієнцій, аймада Джедака Морбуса, моє серце тяглося за Сітором і Джанаї, підібгавши хвоста. 14. Коли монстр росте, любов володіє хворобливою уявою, яка викликає найжахливіші картини. Вона не може чекати розвитку подій, а повинна передбачати найгірше. Досить часто вона буває ясновидицею. Цього я боявся зараз, коли Сітор, Джанаї та я стояли перед Аймадом. Сітор з його гарним обличчям і чудовим тілом. Аймад в атрибутах джедака. Джанаї ідеальна і прекрасна. Я порівнював їх із моїм потворним обличчям і жахливим деформованим тілом, і моє серце завмирало. Як Джанаї могла обрати мене замість будь-якого нормального чоловіка? А якщо цей чоловік був джедаком, які в мене були шанси? Я наполегливо плутав себе зі справжнім вором-даєм, і ви повинні визнати, що може бути важко мати один мозок і два тіла. Очі Аймада пожирали Джанаї, і моє серце здригнулося. Але якщо вона обере мене, і Аймат не виконає своєї обіцянки, я поклявся собі, що вб'ю його. Він відпустив Сітора». Потім він повернувся до Джанаї. «Цей Гормат, – сказав він, – вказуючи на мене, – служив мені. Щоб винагородити його, я сказав йому, що виконаю його прохання. Він попросив про тебе. Ми вирішили, що дотримаємося твого вибору. Якщо Раса та Васа знайдуть, Гормат сподівається отримати нове тіло. Якщо Раса та Васа не знайдуть, він назавжди залишиться таким, яким є». «Якщо ти обереш мене, ти станеш джедарою Морбуса. Кого ти обираєш?» Я не міг не відчути, що Аймат виклав справу цілком справедливо, але, гадаю, він відчував, що всі аргументи на його боці, тож навіщо додавати прикраси? Зважуючи це питання, не було особливих сумнівів щодо того, якою має бути відповідь Жанаї. Аймат пропонував їй шлюб і становище. Вордай не міг нічого запропонувати, і не було жодних підстав підозрювати, що її серце може бути схильне більше до одного, ніж до іншого. Вона майже не знала жодного з них. Аймат втратив терпіння. «Ну», – запитав він, – «яка твоя відповідь?» «Я піду з тордурбаром», – сказала вона. Аймат прикусив губу, але сприйняв це досить пристойно. «Гаразд!» – сказав він. «Але я думаю, що ти робиш помилку. Якщо ти передумаєш, дай мені знати». Потім він відпустив нас. По дорозі назад до лабораторного корпусу я летів на крилах. Джанаї зробила свій вибір, і тепер вона буде зі мною і під моїм захистом. Вона теж здавалася досить щасливою. «Я одразу побачу вора Дая», – сказала вона. «Боюся, що ні», – відповів я. «Чому?» – запитала вона, і раптом здалася пригніченою. «Це може зайняти трохи часу», – пояснив я, – «а тим часом ти будеш зі мною і в повній безпеці». «Але я думала, що збираюся побачити вора Дая. Ти не обдурив мене, Гормаде?» «Якщо ти так думаєш, тобі краще повернутися до Аймада», – огризнувся я, спонуканий, мабуть, найдивнішим комплексом емоцій, який коли-небудь охоплював будь-яку людину. Я ревнув сам до себе». Джанає розкаялася. «Вибач», – сказала вона, – «але я страшенно засмучена. Будь ласка, пробач мені». Я пережила стільки, що це може звести з розуму. Я вже вибрав і облаштував для Джанаї кімнати в лабораторному корпусі. Вони були поруч з моїм і на деякій відстані від жахів камер з чанами. Я вибрав кількох найрозумніших гормадів, як її слуг і охоронців, і вона, здавалося, була цілком задоволена облаштуванням. Коли я переконався, що вона в безпеці, я сказав їй, що якщо я знадоблюся їй або вона захоче побачити мене з будь-якого приводу, щоб вона послала за мною, і я прийду. Потім я залишив її і пішов до кабінету Раставаса. Я виконав усе, що задумав, що вимагало мого потворного маскування. Але тепер я не міг позбутися його, і це заважало мені допомогти Джанаї втекти з Морбуса, бо я не міг вийти у світ у своїй теперішній жахливій формі. Лише в Морбусі я міг сподіватися на бодай якусь безпеку. Щоб зайняти свій розум, я переглядав папери та нотатки Раставаса, більшість з яких були для мене абсолютно безглуздими. І тепер я продовжував байдуже перебирати його письмовий стіл, хоча мій розум не був зосереджений на тому, що я бачив. Я думав про Джанаї. Я розмірковував, що сталося з Джоном Картером і Раставасом, і яка доля спіткала моє бідне тіло. Майбутнє не могло виглядати більш похмурим». Згодом я натрапив на те, що очевидно було планами будівлі, і, випадково їх оглянувши, я побачив, що це були плани лабораторного корпусу, оскільки легко впізнав два поверхи, з якими був найбільше знайомий. Внизу аркушів був план підвалів під будівлею. Він був розпланований коридорами та камерами. Було три довгих коридори, що тягнулися вздовж підвалів, і п'ять поперечних коридорів, і вони були пронумеровані від одного до вісім. Камери вздовж кожного коридору також були пронумеровані – парні номери з одного боку кожного коридору та непарні номери з іншого. Все це було дуже нецікаво, і я згорнув плани, щоб покласти їх назад у стіл. Саме тоді охоронець із зовнішньої кімнати оголосив про прихід Тунгана. Він був досить схвильований, коли зайшов. «Що трапилося?» – запитав я, бо по його манері було видно, що щось не так. «Ходімо сюди», – сказав він, – «і я тобі покажу». Він вивів мене в головний коридор, а потім у бічну кімнату, з якої відкривався вид на великий внутрішній дворик, який забезпечував світло та вентиляцію для кількох внутрішніх кімнат лабораторії, серед яких була кімната з чаном номер 4, вікна яких були прямо навпроти кімнати, в якій ми знаходилися. Видовище, яке постало перед моїми очима, коли я подивився у дворик, було абсолютно жахливим». Маса живої тканини так швидко розрослася в живильному середовищі, відкритому расом та васом, що повністю заповнила кімнату, чинячи такий тиск в усіх напрямках, що зрештою вікно не витримало, і жахлива маса виливалася у дворик. «Ось», – сказав Тунган, – «що ти збираєшся з цим робити?» Я нічого не можу з цим зробити, сказав я. Ніхто нічого не може з цим зробити. Я сумніваюся, що вас зміг би щось зробити. Він створив силу, яку, ймовірно, не зміг би контролювати сам, коли вона вирветься на волю. Яким буде кінець? Запитав Тунган. Якщо вона не перестане рости, вона витіснить усе інше живе з Морбуса. Вона росте і росте, і харчується сама собою. Вона може навіть поглинути весь світ. «Що може її зупинити?» Тунган похитав головою. Він не знав. «Можливо, Аймат міг би її зупинити», – припустив він. «Він джедак». «Покличте його», – сказав я. «Скажіть йому, що тут, у лабораторному курпусі, сталося щось, що я хочу, щоб він побачив на власні очі». Вперше в житті я прагнув перекласти відповідальність на чужі плечі, бо був безпорадний перед обличчям такої надзвичайної ситуації, з якою ще ніколи не стикалася жодна людина з часів створення світу. Що ж, у свій час прийшов Аймат. І коли він подивився у вікно та вислухав моє пояснення феномену, він просто переклав всю відповідальність назад на мене. «Ти хотів мати повну відповідальність за лабораторію», – сказав він, – «і я поставив тебе відповідальним. Це твоя проблема, а не моя». З цими словами він відвернувся і повернувся до палацу. На цей час уся площа подвір'я була вкрита звивистою балькочучою масою, і все більше її витікало з розбитого вікна зверху. Що ж подумав я? Знадобиться багато часу, щоб заповнити це подвір'я. Тим часом я можу придумати щось, щоб зробити. Із цими думками я повернувся до своїх покоїв і сів, зневірено дивлячись у вікно на стіни Морбуса і на похмуре тунолійське булото, яке розкинулося в усіх напрямках, наскільки сягало око. Воно нагадало мені масу, що розповзалася у дворі під цехом номер 4 тож я заплющив очі, щоб відгородитися від цього видовища. З якої з причини мені, на думку, спали плани будівлі, які я знайшов у столі раса Таваса. Потім я згадав про подорож з Геліуму з воєначальником. Це нагадало мені про моє власне тіло, бо я міг бачити його зараз у пастці у зброї гвардійців воєначальника. Де воно було? Востаннє я бачив його на ерзитовій плиті в маленькій лабораторії Раса Таваса. Тепер ця плита була порожньою, а біля її підніжжя висів єдиний аркуш із загадковими числами 3-17. 3-17. Що в біса це могло означати? Раптом мій розум запрацював із новою силою. Ці цифри можуть мати певне значення. Я підскочив на ноги і поспішив до маленького кабінету Раса Таваса. Тут я витягнув плани будівлі і розклав їх, перегорнувши сторінки до плану поверху. Я швидко провів пальцем по коридору 3 до 17. Чи може це бути відповіддю? Я ретельніше вивчив плани. В одному кутку камери 17 було крихітне коло. Жодного кола не було в жодній з інших камер. Що означало це коло? Чи воно щось означало? Чимає 3.17 написане на аркуші біля підніжжя столу, на якому лежало моє тіло, якийсь зв'язок з номером коридору і камери? Існував лише один спосіб відповісти на ці запитання. Я квапливо підвівся з-за столу і вийшов у коридор. Проходячи повз гормадів і офіцерів, я попрямував до пандуса, який вів до нижнього поверху і ям. План «Ям» був незгладимо відбитий у моїй пам'яті. Я міг би знайти 3.17 із заплющеними очима. Коридори і камери були чітко пронумеровані, тож мені не склало труднощів знайти камеру 17 в коридорі 3. Я спробував відчинити двері. Вони були замкнені. Який я дурний! Я міг би знати, що вони будуть замкнені, якщо там ховається те, що я шукаю. Я знав, де раз Тавас тримає ключі від різних замків у будівлі лабораторії. Тож тепер я повернувся назад. Але цього разу я помітив, як кілька офіцерів подивилися на мене, як мені здалося підозріло. Шпигуни, подумав я, деякі зі шпигунів аймада. Мені слід бути обережним. Це означатиме подальшу затримку. Тепер я рухався мляво. Я вдав, що оглядаю один з цехів з чанами. Я відправив одного з офіцерів, якого давно підозрював, з дорученням. Підійшов до вікна і виглянув на вулицю. Згодом я неквапливо дістався кабінету. І тут мені не склало труднощів знайти потрібний ключ, оскільки раз Тавас був надзвичайно методичним у всьому, що робив, і кожен ключ був пронумерований і позначений. Тепер я повинен повернутися до ям, не викликавши підозри». Знову я прогулювався коридорами та кімнатами і нарешті дістався до пандуса. Непоміченим я спустився. Нарешті я знову стояв перед дверима до 3.17. Я вставив ключ, останнє подивився вгору і вниз по коридору, щоб переконатися, що я один, а потім відчинив двері. Як і коридори, камера була освітлена вічними радієвими лампами, які зазвичай використовувалися на барсумі. Прямо переді мною на столі лежало моє тіло. Я зайшов у камеру і зачинив за собою двері. Так, там було моє тіло. І там посудина з моєю кров'ю. Ми знову були всі разом. Моє тіло, моя кров і мій мозок. Але ми все ще були так само далеко один від одного, як полюси. Лише раз Тавас міг об'єднати нас в єдине ціле. А раз Таваса вже не було. П'ятнадцяте. «Я знаходжу свого господаря. Я довго стояв, дивлячись на своє тіло. Я ніколи не був марнославним, але коли я порівняв його з тією жахливою істотою, яку тепер оживляв мій мозок, воно здалося мені найпрекраснішим, що я коли-небудь бачив». Я подумав про Дженай у її апартаментах на горі і прокляв себе як дурня за те, що колись відмовився від тіла, яке вона могла б полюбити, заради тіла, яке не могла б полюбити жодна істота. Але такі нарікання були марними, і я змусив себе думати про інше». Мені спало на думку маленьке коло, яке з'явилося на планах камери 17, і я підійшов до кута кімнати, де воно вказувало на те, що там можна знайти щось відмінне від конструкції інших камер у ямах. Там щось було. Це було ледь помітно, але воно було там. Ледь помітна лінія, що позначала коло діаметром близько двох футів. Я став навколіни і оглянув його. З одного боку була невелика виямка. Все виглядало так, ніби це могли бути хитро-мудро підігнані потайні дверцята, а виїмка – місце, щоб їх відкрити. Я вставив кінчик свого кинжала і підважив. Люк легко піднявся. Незабаром він був досить високо, щоб я міг засунути під нього пальці, і ще за мить я підняв його вбік, відкривши темну порожнечу під ним. Що там лежало? Яка мета цього отвору? Був лише один спосіб дізнатися – я опустив своє тіло в отвір, який був ледь достатньо великим, щоб вмістити мою велику тушу. Коли я звисав на всю довжину моєї довгої правої руки, мої пальці ніг ледь торкалися чогось твердого. Я сподівався, що це дно ями, і відпустив. Тепер я стояв на твердій підлозі. Невелике світло, що пробивалося крізь отвір наді мною, показало мені вузький коридор, що вів у непроглядну темряву. Мені не залишалося нічого іншого, як досліджувати, тепер, коли я зайшов так далеко. Я хотів би повернути кришку на місце, щоб, якщо хтось прийде до камери, вони не виявили потайні дверцята. Потім я почав дивуватися, як хтось може вибратися з цього місця, якщо кришка буде закрита над ними. Відкритим чоловік міг би стрибнути до краю отвору і підтягнутися, але закритим він просто не міг вибратися. Тут щось не так. Мусить бути якийсь інший спосіб. Я почав навпомазки шукати його, щоб це не було. І нарешті я знайшов його – жердину, що спиралася на кілки біля верху коридору. Сперши її об край отвору я виліз і майже затягнув кришку на місце. Потім я спустився і жердиною заштовхнув кришку на місце. Тепер я почав навпомазки пробиратися крізь непроглядну темряву коридором. Я відчував пальцем ноги перед тим, як зробити хоч один крок, і тримав руки по обидва боки коридору, щоб не пропустити жодного розгалуження чи перехресного коридору, який міг би збити мене зі шляху, коли я повернуся. Якщо я взагалі повернуся? Ця думка змусила мене зупинитися. Що станеться з Джаней, якщо я не повернуся? Можливо, мені не варто продовжувати цю нову пригоду? Можливо, мені варто повернутися? Але ні. Зрештою, в її інтересах я досліджував глибини Морбусу. Можливо, тут є шлях до свободи. Я йшов і йшов. Підлога коридору була рівною, і не було ні розгалужень, ні перехресних коридорів. Він трохи вигнувся, але не сильно. Я продовжував думати, ну, я, мабуть, вже майже в кінці. Але він все йшов і йшов. Стіни стали вологими, і коридор смердів цвіллю. А потім я натрапив на крутий спуск. На мить я завагався, але лише на мить. Підлога нахилялася вниз під кутом близько 15 градусів, і до того часу, коли я знову досяг рівної поверхні, я, мабуть, опинився на 30-40 футів нижче початкового рівня. Зі стін і стелі капала волога. Підлога була слизькою від неї. Я йшов і йшов цим чорним нескінченним тунелем. Я думав, що він ніколи не закінчиться. І коли він закінчиться, як це має статися, в яку нову халепу він мене заманив? Іноді я думав про те, щоб повернутися назад, але це було лише тому, що я думав про Джанаї та її залежність від мене. Гормаде! Я все ще чув, як вона так мене називає, і я відчував зневагу та огиду, які вона не змогла б повністю приховати, навіть якби спробувала». І те, як вона говорила про вора Дая в тому ж диханні, і те, як змінювався її голос, знову хвиля ревнощів до самого себе охопила мене. Але моє почуття гумору прийшло мені на допомогу, і я засміявся. Цей сміх пролунав у коридорі, могильний і моторошний. Я більше не сміявся, це було занадто жахливо». Тепер підлога коридору знову піднімалася. Все вище і вище, поки я не відчув, що, мабуть, досяг початкового рівня. А потім раптом я побачив світло попереду, точніше меншу темряву. І мить по тому я вийшов на відкрите місце. Була ніч, жодного місяця не було в небі. Де я? Я зрозумів, що пройшов милі, можливо, через цей похмурий коридор. Я, мабуть, за стінами Морбуса, але де? Раптом переді мною з'явилася постать, і в тьмяному світлі я побачив, що це Гормат. «Хто ти?» – запитав він. «Що ти тут робиш?» І, не чекаючи відповіді, воно кинулося на мене з довгим мечем. Це була мова, яку я розумів і на яку мав відповідь. Я вихопив меч і вступив у бій з істотою. Вона була кращим фехтувальником, ніж будь-хто, з ким я раніше бився. Вона знала деякі хитрощі, які, як я думав, відомі лише учням Джона Картера. Коли вона зрозуміла, що я знаю,